Паломники. Паломники чи пілігрими – люди, які здійснюють подорож до святих місць. Часто така подорож проходить за певним традиційним маршрутом. У засновників найрізноманітніших релігій є місця, які вони вважають священними. Тут, звичайно, проходять усі релігійні церемонії та обряди. У давні часи особливо популярним у греків було свято на честь богині Родючості та землеробства Деметри. Люди щорічно здійснювали паломництво до Елевсіна, де протягом дев'яти днів відбувались таїнства, що мали назву Елевсінські містерії. Святі місця Чимало християн вірять, що відвідавши могилу святого, вони наблизяться до Бога. У середні віки католики Північної Європи та Англії здійснювали паломництва до Кентербері, на могилу святого Томаса Беккета і до Сантьяго де Компостела в Іспанії, до усипальниці святого Якова. Але завжди найзаповітнішою мрією для будь-якого християнина було паломництво до Єрусалима, де був розп'ятий Ісус Христос а мусульманин повинен хоча б раз за своє життя відвідати Мекку. Метою хаджу, паломництва до Мекки, є священний чорний камінь. Мусульмани вірять, що Бог дав його Адаму, аби він увібрав у себе гріхи людства для здійснення жертвопринесення на свято Курбан-Байрам. Японські буддисти вірять, що гора Фудзіяма – ворота в потойбічний світ – Влітку паломники здійснюють сходження на вершину гори, щоб там зустріти схід сонця. Індуси вважають священною річку Ганг. У ній вони здійснюють обмивання, а після смерті своїх рідних спалюють їхні тіла і кидають попіл у її води. Іллюстрації Шляхи паломників У середні віки через усю Європу проходили шляхи що вели до святих місць і називалися стежками паломників. Паломники робили пожертвування, купували реліквії та релігійні атрибути, збагачуючи церкви і міста, через які вони проходили. На їхньому шляху будували монастирі, які давали подорожуючим тимчасовий прихисток. Мощі християнських святих зберігають у раках, особливих скриньках чи саркофагах. Влітку буддисти здійснюють сходження на Фудзіяму, щоб зустріти світанок Кожний синтоїст у Японії зобов'язаний раз на рік відвідати сімейну усипальницю Древні єгиптяни щорічно проводили в Бубастисі святкування на честь богині з головою кішки – Баст Мусульмани, які здійснили хадж, прикрашають своє житло сценками з цієї подорожі